Він додав хрипко Вирішила покинути Покидає Витко нелегко погодитися зі смертю Коли людина сама її жадає Покутські Побралися 20-річними Прожили в цьому будиночку Без найменшої суперечки До глибокої старості Дітей не було Вони з'єдналися помислами і звичками Це важка розлука А я в такій ситуації мовчу Мов води в рот набрав не вмію розрадити, не знаходжу слів. Покуцький ще трохи посидів, тоді кинув мені на диван подушку і капу з високо застеленого ліжка і подався на кухню до старої. І я задувка ганець. Думалося уривками, шматочками знигод. Я шукав у минулому цих з негод, щоб загасити відчуття чужої смерті. У мене була готова впевненість, що Покуцька сьогодні помре. Я це відчував усією істотою в той момент, коли побачив на скляних дверях до кухні зігнуту тінь Покуцького. Майстер загасив каганець у кухні, тінь платвою рубанула по шибі. І я збагнув. Мабуть, накликана смерть щось хиже, безжальне, таке, що ворохобить навколо повітря і темряву. Смерть жахлива не тим, кого вражає, а тим, як відбираєш життя? На фронті вбивали і солдатів, і генералів. Смерть там була діяльно невмолимою. Приходила не питаючи, забирала безслідно. Коли людина вмирає від старості чи недуги, це недовго панує над уявою. Коли накладає на себе руки, стає шкода. А коли хто-небудь никає по землі з думкою про смерть, це потрясає свідомість. І потім душа небіжчика роками тяжіє над головою. Я знаю, що Кривов'яз чекав смерті, готувався до неї. І мені здається, що він ходить моїми слідами. Я не мов би живу в його присутності. У перемишлі, розмовляючи з Миколою Павлюком, я весь час відчував його поруч. І навіть слова вибирав такі, за які він мене не осудить. Здогадуюсь, що твориться з Покуцьким. Він не перестає себе питати, що таке зробив, що вона намислила покинути його. Прокопе раптом скрикнув старечим натріснутим голосом Покуцький. Я засвітив каганець і відчинив двері до кухні. Покуцький навколішки стояв на ліжку, тримаючи дружину за плечі, голова і руки її звисли додолу. Навіть словечка не промовила, крізь плеч сказав майстер. На дворі загудів вітер. Покуцький тримав покійницю, поки годіння не повернуло його до реальності. Тоді обережно опустив тіло на подушку і показав рукою намисник. Я запалив від каганця свічку. Покуцький нахилився над головою дружини, потім раптово оглянувся на вікно, і на обличчі його був такий вираз, ніби він збирається кричати на весь світ, яке його спіткало горе. За вікном стогоніла віхола. Там, що щохвилини вмирали, як не від голоду, то від накликаної смерті. Там теж панувало горе. Покуцький похилив голову і зашепотів молитву. Після похороню Покуцький подякував мені за те, що я взяв на себе частину клопотів і, простягаючи руку, протяжно мовив. Прощай. Він хотів побути на самоті посидіти коло свіжої могили і звикнути до того, що віднині добрий шматок його життя назавжди віддалився. А я по дорозі до міста набрів споминами на Северина Шутька. І він приходив до батька не лише для того, щоб побалакати про політику. Северин через свою жінку вічно ходив голодний. Тримали вони корову, щороку різали свиню, при хаті водилася птиця, але все те через скупість северинової жінки марнувалося, пліснявіло, зварити вона не вміла. І северин, до кого б не з'являвся, пускав трубою ніс і нишпорив голодними очима на припічках. Першим його словом після Славайсу було біда. До нього він надточував, у грушівці громом спалило хату, або «Град вибив житу за ліснічивкою», або ж, кажуть, податки збільшать. Якщо була пора обідати,